Selam alejkum, poštovani gledaoci, srdačni pozdravi svim onima koji prate emisiju Put istine. Dobrodošli u njeno 109. izdanje. Uzvišeni Allah objavio je u Kur'anu: Izbjegavajte ono što će dovesti do smutnje koja neće pogoditi samo one među vama koji su krivi. I znajte da Allah strašno kažnjava. Vrijeme smutnje i fitne koji je najavio i posanik Muhammed elahis selamu mnogim hadisima, po najviše sličiji vremen u kome mi živimo. Jer su u njemu prisutne sve vrste fitne, smutnje i nereide osmutni fitni i nerejdu večeras. Sa nama je u društvu uvaženi profesor dr. Šefik Kurdić, naš poznati Alim Idaija, kako u našoj državi, tako i van njenih granica. Profesor, salamu alijekom i dobro nam došli. Alijekom, salamu, rahmetullah i bolje vas našao. Evo, ja u uvodu rekoh za časni ajet iz Kur'ana, a također i poslanik Mohameda je u brojnim hadisima govorio o smutnji, o fitni. Pa evo, u jednom kaže, prenosi se o debu Hureire da je poslanik rekao, vrijeme će se, kaže, približiti, istinske nauke će nestati, smutnja i fitna će se proširiti, škrtost će zavladati, I će se pojaviti. Na pitanje šta je to herđ, poslanik Muhammed je odgovorio masovno ubijanje. Pa profesor, evo da odmah na početku definišemo šta je u stvari fitna. Šta je smutnja? Bismillah wa sallallahu ala Muhammedin <tostan> wa ala wa sahbihi žma'in. Kao što znamo, smutnjali fitna je nešto što izaziva čitav haos u društvu ili što će izazvati posljedice koje će biti vrlo negativne po društvu. A to se čini upravo zbog toga što brojni manipulatori žele da svoje naravno interese ostvare i onda koriste i druge ljude u te svrhe. Ono ste malo prije lijepo citirali kuranski ajet u kome se kaže kada nastane fitna, da će tada i oni koji nisu dakle uključeni u to, to jest koji su nevini, koji uopće nisu smatrali ući u bilo koju vrstu sukoba, da će i oni biti zahvaćeni. Naprosto smutnja kao kiša koja pada, pa i onome koji ne želi da pokisne on u stvari, također ostane mokar. Tako da ovdje obično najviše profitiraju oni manipulatori koji žele sa smutnjom nešto da ostvari. Smutnije je bilo uvijek i bit je sve do sudnjega dana, jer Allah Želešanu je to dopustio ljudima da rade, ali je zato dao im određene sposobnosti da mogu tačno da procijene, ocijene i da na neki način dobro, kako bi rekao, razmisle o tome šta ukoliko nešto urade, šta će za posljedicu imati. I u Kur'anu je spomenuto u brojnim hajitima i vi ste spomenuli u tome, a i u brojnim hadisma poslanika ali isalam, da će upravo na sudnjev dan odgovarati oni koji su dakle, pokretači ti fitne, fitne to je smutnje, i anarhije u društvu jer Allah Žršanuh je stvorio društvo takvim da u njemu možemo da jednu lijepu harmoniju sačinimo, a da bi je mogli na neki način sačiniti ili očuvati to ide preko ljudi koji realiziraju Allahov program na zemlji i zbog toga i danas u svijetu u vrijeme ove smutnje nemoguće zaustaviti bilo kakve te procese bez Allahove knjige bez je l' njegove brige kroz poslanikova alislam sunnet koji on poslao ljudima i na taj način se može uistinu je tako onaj spriječiti određene procese koji dovode do fitne poslanik alislam je salami, spomenuo kako se vi malo prije kazale uome hadisu a takvi hadisa imate veliki broj Ja sam brojni te hadise čak spomenuo u onoj knjizi. Mi smo imali prilike ovdje o tome i govoriti na ovoj vašoj televiziji. Mi smo, dakle, spomenuli u knjizi koja sadrži 348 vjerodostojnih hadisa o predznacima, simptomima smaka svijeta ili sudnjega dana, gdje smo ustvrdili upravo veliki broj hadisa. Jedan od njih je taj koji ste vi malo prije da će se pojaviti razne stvari. Pa je poslanik Ali Salon najavio da će u vremenu fitne, dakle, posebno pred smak svijeta, fitna se umnožiti, da će brojne stvari koje su bile sasvim realne, normalne, objektivne, fine, afirmativne, postati odjednom sasvim nešto drugačije. Pa će i nauka, kako ste spomenuli u hadisu, ona onaj devalvirati, dakle, i onda će se pojaviti kvazi učenjaci koji imamo danas, koji govore o svemu, samo ne govore o onome što je u istinu suština našeg života i mi ne kažemo da svi govore, ali, nažalost, većina učenjaka danas u svijetu je upregnuta u realiziranje, recimo, određeni kretanja koje dovode do ovoga, kao što je, recimo, danas jedan veliki broj učenjaka, u stvari upregnut u ove procese proizvodnjena uružanja i to uništenja čitavog čovjeka pa i samoga kosmosa, kako vidimo, i zbog toga ne možemo reći da je to onaj nauka koja vodi dobro, nego, naprotiv, nauka koja vodi uništenju čovjeka i zbog toga je poslanik, ali i salam, spomenut će prava nauka biti istrgnuta izgrudi ljudi s tim što će pravi učenjaci umirati a ostaće oni koji će rati na devalvaciji el tako onoga devalviranju onoga što je dobro što je aj tako dalje pa onda pored skrtosti kako vidimo da imate ljude koji imaju čitavo bogatstvo a ne daju onoj sirotinji najmanje se njima daj ako daju daju opet neke druge projekte to se dešavalo čak kod nas za vrijeme rata da su ljudi davali iz arabskog ili muslimanskog svijeta, i mi to znamo dobro, ogromne svote novca da se on naprave iftari ovome napaćenom narodu za vrijeme Ramazana, da ovaj siromašni narod može lijepo da jede. I taj novac je često bio upotrebnan Za koga? za ove e, ljude koji su najjačiji finansijski i to su bili brojni ljudi koji su bili ugledniji, koji su bili direktori firmi, koji su bili e, razumijete, neka vrsta onaj e, politički vođa. I onda se iftar pravio za te velikane u raznim hotelima. Ljudi tražili da taj iftar dođe do cromašnog čoveka. Mi smo opet to preusmjerili. Dakle, ta naša škrtost nikako da, da izađe van te granica kao što imamo i danas. Vidjeli ste ljudi prave automobile od zlata, prave jelke sa 11 miliona dolara kao Emiratima i to iako su muslimani, oni prave jelke da bi se nekome dokazali i pokazali i njima je bitno to bogatstvo pokazati čitavom svijetu, njima je bitno ući sa svojim raznim paradama i sa raznim bakljadama, ući u Guinnessovu knjigu rekorda a ne u Allahovu lijepu knjigu gdje će se sve zabilješti da su oni pomogle one ljude u Somaliji, ne znam, u Tanzaniji, u bilo kojem drugom dijelu svijeta, pa makar tu bili ne da im se pomogne da učuvaju svoj život, na njihovo dijete može da kupi svesku i olovku. I vi ne takvi ljudi danas. Dakle, i ovo kad se ulaže toliki novac, ulaže se tamo gdje ne treba, i to se naziva škrtošću, jer škrtošć je kad ne date onima koji su potrebni. Jer mi ona, i kad dajemo, dajemo, u luksus, ne dajemo u u potrebe jer toliki je broj novaca, 11 miliona dolara, vi znate šta bi se moglo urati napraviti. Možete svu sirotinju u Bosni i Hercegovini za 11 miliona dolara godinu od dvije dana pomoći da oni sasvim normalno žive i prežive ovu crkavicu ili ovu recesiju u kojoj se mi danas nalazimo. To je jasna znak. Dakle, svi ti stvari, pogotovo na kraju ste spomenuli Herdž, to je, kako je poslanik Ali Salaam rekao i pojasnio i definiruo, to su ubijstva. I ta ubistva vidjeli smo, strano su se dešavala, dešava, da. Naravno, to se dešavala svakim danom i to sve više i više. Plačke, ubistva, napadi verbalni, I sad, fizički. I što kada idemo u obzir da, da je najviše dana škola, nikada nije bilo škola više u našoj historiji, nikada nije bilo više učitelja, odgajatelja, pedagoga, psihologa i raznih drugih profila među nama, a nikada nije bilo više ubistava, nikada nije bilo više pljački i krađe i tako dalje. To jasno govori o tome Možemo li reći ko je kriv? Možemo li tražiti krivca? U pa, naravno, krivca se uvijek može naći. Uvijek mi tražimo krivca u drugima, a ne u sebi. Krivci smo mi svi jer čovjek kao insan je dužan. Čim spozna i vidi nešto je loše, da upozorava na to. Da pokuša on popraviti koliko može. Kada se nažalost svi smo mi svedeni na to da samo onaj šutimo i da mašimo glavama tako u me svijetu i onda ko vlada svijetom vladaju oni koji vide da mogu manipulirati nama koji vide da mogu recimo uraditi nešto a da mi ne napravimo neku vrstu kako bih rekli pravog odgovora na to i zbog toga ja uvijek pokušavam da krivim sebe da vidimo šta sam ja mogao da uradim u tom pogledu pa nisam uradio i zato je moj zadatak da ja svojim govorom poticajem na druge stvari pisanjem recimo knjiga da, da na neki način osvješćujem sebe, pa onda i druge ljude. I sad kad bi svi na tom planu tako radili u smislu da svi afirmiramo dobro, dobro bi očito bilo afirmirano. Međutim, ovdje se radi o tome da su prevagu preuzeli ljudi koji devalviraju dobro, koji afirmiraju zlo i naravno koji afirmiraju samo svoj interes. I sve je svedeno na interesu. izbog toga je Allah Želešan u svoju knjigu i svoj umet, Muhammed a.s. nazvao umet en vasatam. To je taj središnji put. Dakle, mi nismo samo duhovnjaci. Samo smo se predali onaj vjeri jer muslimani onaj samo koji sjedi u džamii teki muslimani onaj koji je i tu i tu skuplja energiju ali zato onaj tu energiju troši na izvanjski svijet ne samo u je tako u ne znam, zidinama, džamije, tekije ili bilo koje naše druge institucije. Mosliman samo tu prikuplja, isto kao ono kad uključimo mobil da nam se napuni. On neće či to vrijeme biti vezan za struju, je bude vezan za nas i u našim džepojima stoji da možemo se ljudima javljati. Dakle, njegova funkcija je da se puni samo onaj na struju. Tako je i naša funkcija džamija i namaz i zikr i sve drugo, ono ima funkciju da nas napuni naše baterije da onda mi idemo u svijet i da širimo tu ljubav Allahu džele da širimo tu jednu pozitivnu energiju itd. i tako dalje. Ja mislim da da onaj prije svega mi možemo sa tražiti naravno uzroke u vanjskoj to je nekoj jel tako ona atmosferi, u vanjskim stvarima možemo govoriti da drugih krivi naravno, jer su oni to potakli. Međutim da mi radimo na tome da to suzbijamo, da mi radimo na tome da širimo kako oni rade studiozno da recimo urade nešto loše. Kad bi mi tako studijozno tudje da afirmiramo dobro, dobro ju prevladalo. I prema tome šta bude jače je to prevlada. Ako imamo jednu prostoriju u kojoj mrak, koji imamo jake sijalce, reflektore, čim uključite mraka nestane. gdje je mrak? Dakle, on je bio, sad ga više nema. Ali zašto? Zato što je svjetlo jako. Da mi imamo jako dakle, vjeru, da imamo jako svijest, da imamo svijest o tome da treba svi da širimo dobro. Dobro bi se proširilo pa smo imali u periodu agresije na Bosnu i kada smo bili Naravno i to se Malte, vidi. Ne, možemo istveni. govoriti da. sad o našem lokalnom ne. ovom, jel' tako, onaj život možemo govoriti o, o, o globalnom i isti ista je stvar ina lokalnom i globalnom. Sad je zavladalo uglavnom zavladali su više anarhija nego što je zavladalo pravo stanje zato što oni koji znaju oni se malo povlače, oni koji znaju oni su malo skromniji u odnosu na one koji ne znaju, oni su zato najgrlati i oni i zato i koriste i one kad viknu, onda smatraju da je to njihovo ispravno kad drugi šute, im se drugi jave drugačije, to je isto ono kad ti neko da nešto ukrade u kući, pa vidi pas i nelai. On on sa svim normalno može ući u kuću, kuću i to uzeti, al da vidite kako je onaj teško mu ući ako je pas ljuti, onda on počne a ovaj zalaje pa mu ne da. Tako i mi da imamo neku vrstu tog mehanizma da, da ne dopuštamo da se radi što god ko želi na ovome svijetu, onda bi stvari drugačije bile, razumijete? Ovako, jednostavno, kad prevlada zlo, onda Brojne strukture i vlasti i tako dalje nisu u više to da reguliraju. Onda da ne bi došla u sukobe, onda mi to vidimo u četvom svijetu da su brojne vlade, nažalost, pod nekom vrstom tako diktata, razni mafija koji to čine i danas u svijetu. Obično, kako znamo, ne vladaju više vlade. Ne, parlamenti. Vladaju velike korporacije jer to je, to, to je to, tu je novac i tu je interes i onda oni jednostavno drže te vlade i zato mi nemamo danas normalnog čovjeka koji je pametan, iskusan, dobar, plemenit koji može duhoć recimo za bilo kojeg na bilo koje mjesto u u policiji ili na vlast nema koji želi drugima ono što ne. želi sebi to samo mogu ljudi koji da. imaju dobar novac i to mi znamo i tu se kupuje zato je Alislam rekao onaj rate šest stvari prije nego što nastane sljedeći šest i među ostalog je rekao onaj da će biti bey al hukmi kupovina vlasti i vladanja. Kupomina. To je praktična kupomina. Vidite, u svim zemljama koje se nazivaju ko biva demokratskim, tu samo novac igra ulogu. I može li i predsjednik države na Zapadu Britanija, Francuska, Amerika, bilo gdje, doći na vlast, to je obični čovjek siromašan koji je izuzetno pametan, koji je inteligentan, koji ima sjajne ideje. Može li dođi bez novaca? Dakle, iza njega čita vlobi stoji i samo na koji ima najveće novce može se upustiti u tu trku. To je jasna znak da tu, da tu nema demokracije. Znači, ovde, ovde je samo bitan novac i bitani interes nekih grupacije ljudi koji će naravno ulošiti u te ljude da bi sutra on ima vratio preko svog vladanja, oni u stvari prave diktate danas kad govorimo o slobodi, o, ne znam, vladanja i govora, nema slobode, svi su ovisni praktično i to vi vidimo i kroz razne stvari, poletije novine, one koje imamo, ako imamo priliku možemo govoriti o temu tokoje misle one kako medije kako se sve interesne sfere, oni vlasnika novina ili oni koji vode probode preko toga nema ono da može čovjek slobodno da nešto objavi nego se uvijek filtrira i to je jasna znak da nema slobode govora da nema Senzuriši slobode glaganja mislim to samo flokskule koje se onako govore ali jedno je govorite drugo je radi da o tome ćemo nešto posli evo maločas te i sami reka i muhamed ali selam je najavio u hadisima evo kao mali predznak sudnjega dana da će se pojaviti fitne smutnja u narodu e, bilo je fitne i prije pa da je bilo jer poslani kako Allah, su oni sam... ovaj, kako su oni nosili s tim kako su oni izlazili iz takvih hmm. situacija i kako evo fesad blizak fitne pa, onaj fesad i fitnesu bliski fesad je možemo više ga prevesti možda kao vrsta anarhije a onaj i to nastaje nakon fitneta. fesad nastaje jer fitne u nas, kažu, smutnja, ona se ubaci u ljude i onda onaj u smutnju ne proizvode ljudi, a onda u anarhiji učestvuju svi. Onda su svi praktično učesnici. Sve jedno bio kriv, ne bio kriv, jer kad dođe do do fitnika se proširi i kad nastane fesad, to je stanarhija, onda više i onaj ko je neutralan mora se ili opredjeljivati ili strada to nema on nema drugog načina ili da ide je na jednu na drugu stranu ili da strada ako je na jednoj strani on može da pobijedi onu drugu stranu ili ako je lošija strana može da izgubi od one strane koja mu suprotna ali najgore prolazi je tu onaj neutralni ako si neutralan ti si neprijatelj onome koji ima jedno gledište i ono koji ima drugo gledište. I oni gotov najgore prođu, onda nemaju bar nekog odmrvenog mehanizma koji ga štiti. Ako imaju dvije linije ili dvije opcije u nekom društvu, koje sukobe, bar imaju, imate neku grupaciju koja va štiti protiv one druge grupacije. Ali neutralni ljudi najgore prolaze zato što njima postoji dušmani i ona ekipa i ona druga ekipa. I svi gađaju i svi jel tako onaj, napadaju sa svih strana. Tako da je to vrlo, vrlo ružna situacija. Međutim, stiče te fitne ili ili tog neko univerzitetskih mutnij, ona je bila od od, od prvi dana čak u islamu sa dolaskom recimo Osmana radijallahu ta'alano koji je bio ubijen od strane harizija koji je i danas pokušavaju da, da pravi smutnju među muslimanskog ummeta. On, on je bio ubijen dok je učio o Kur'an i Kerim. Dakle, on je vidio da da to je smuti ne može odoliti. On je jednostavno učio o Kur'an i predao se Allahu, džašanu, i oni su ušli u kuću i ubili ga i od tada je smutnja nastala. A to je već najavio poslanik, kako navodi, ima muslim u sahihu, najavio kada je ušao na medijinsku tvrđavu i gledao od ozgost medijinske tvrđave, gledao onaj medinu i kaže, ja vidim kaže onaj smutnja koja se nadvila kao kapi kiše nad nad one, dakle mojim umetom tada je već kako islamski učiteljiac tvrde najavio ubistvo Hazreti Osmana problemi u vrijeme Hazreti Alije ubistvo Hazreti Useina radijallahu ta'ala anhu i razne druge fitnete koji su bili u početku a onda kasnije naravno kroz čitavu historiju to se ponavlja to je naprosto Allah dželalühu dozvolio da, da, da, da bude zbog toga što mi stalno moramo se uh, uh, angažirati da naša svijest proradi da da moramo stalno razmišljati kako da očuvamo jedinstvo ummeta i zbog toga je u u prvim dakle generacijama islama nakon prva dva halife dok nije bilo tog to fitne ta već kod trećeg halife se pojavljuje fitne ono što je ali selam rekao u jednom hadisu molio sam Allaha džele da sačuva moj ummet od suše da ga ne zatrepi suša i da ga nestane da sačuvam moj ummet od poplave, da ne bude poplava takva, pa da moj ummet kompletan nestane i iščezne, da sačuvam moj ummet od poljnog neprijatelja koji bi da ga uništi. I kaže sve Allah uvažio i primio mi dovu, ali nije mi primio dovu, ona i rekao je da će to zadržati, da ne bude među nama sukoba, da ne bude fitneta u slimanskom ummetu. To je ostavio jer je dao zato to muslimanima i Kur'an, i Sunnet, i čovjek koji to jasno drži. I čim se drži Kur'an i Sunnet kao što je bilo prvim generacijem kod imama, kod halifa, Ebu Bekra, Omera, čim se držalo... I pravilnik. Kreni. Čim su nastale jeste Haridžije i druge ove sekte, i zato je obično imam kazati prilike sekte i sektašije, oni uvijek prave dakle nešto i to je izlazak iz okvira normalni koje je šarija zatrtao. To isto kao kada sleti s autoputa, on mora haos praviti a on, on mora udateli kući ili u ogradu ili u neku nivu on porušti kukuruze, kukuruz, pšenicu uništi, znači je povrće zasađeno pregaziti i on čim sleti on je napravio neki haos. Možalo se i... to pogrešno protumačiti taj izraz, ne znam, sekte, sektaši to. Pa ne može se protumačiti, jer u islam ne. je jedan i nema u islamu nema sektašenja. U islamu se zna, to je takozvani siratul mustakim. Serat je put, mustakim je pravi put. E svako uskretanje to je neka vrsta sektašenja, to jest neka vrsta izvrtanja, falsificiranja Allahove originalne vjere. E dok se je ta vjera bila u početku Prve četvorice halifa, dakle, taj imanski dio islamski se sačuvao. Ali već kod trećeg halife, Hazreti osmana, došlo da pojave Haridžija koji su već pravili neku vrstu haosta. Dakle, oni su skrenli i čim skrenu, onda oni onaj njima smeta onaj koji ide pravim putem i zavisti jer oni je skrenuo, sletio, udario, malo povridio nogu i njem odmah smetao što sam ja zdrav. Razumijete, i to imamo ovaj dan danas. Imate te napade sa svih strana i kod nas čak u našoj stvarnosti i sa nama se to dobrađa da, da oni koji slete, da ti njemu samo kažeš pa nije pa se trebao sletiti, mola, pa mogao se ubiti, eto se malo povrijedio, njemu je sad krivo što ti zdravi što ti nije sletio. Pa nismo mi krivo što nismo sletili. Nemoj niti sletati, imaš zato ti je dao Allah i pameti, vidi, sluh, nije insano glu i sve može da, da skonto da vidi, da čuje toliko stvari, možemo da čujemo, da naučimo i zbog toga. Mislim da je jedan glavni uzroka zbog toga što su ljudi skrenuli s tog puta i što odlaze u haos. Fitne nastaje upravo zbog toga što se odvajamo od te matice koja se naziva Kur'an i Sunnet poslanika, ali i, selam. i kogod je skrenuo s te matice, nije mogao da se više vrati i onda dolazi i do ovi stvari koje su bile u vrijeme u početku Islama kao što je bilo bitka na Sefinu, Čak i među muslimana, gdje je ogroman broj ljudi poginuo bez ikakve potrebe. zatim kod Džemela, kao što znamo, i gdje su bilčak čak jasabi, upravo zbog toga što je rečeno, kad nastane fitne, onda je vrlo teško se izvući. U jednom predanju se kaže naiće takva iskušenja da će da pametni ljudi se neće znati snaći. Vrlo je teško se znati snaći na stranu. Kro strani, jedan dobar čovjek i na drugo jedan dobar, ali oni su u ukobu. Na koju stranu kreneš, ti si već ugrozio onoga drugoga. A ako ostaneš neutralan, ti si neprijatelj jednom i drugome. I vrlo je teško sad tu značiš, gdje, gdje priči, kome priči, kome pomoći itd. Zbog toga je Allah Đelešanu u Kronike Rimu, upravo i u onom ajetu koju ste vi spomenuli i hadis koju ste vi citirali za tim u brojnim drugim hadisima, ajatima, upravo pozoravati da se stalo, vraćamo na to i da budemo oprezni onom što bi se reklo oprezni do krajnjih granica jer fitne je naravno kao što znate njegov uh, glavni kolovađa. Da, kolova... ima posljedice. Naravno, naravno. Glavni kolovađa je i blis i on sad pokušava, on će uvijek pokušavati, bez obzira koliko god vi bili vjernik, ja, vjerniko će pokušavati da nas zavadi. On će pokušavati na sve načine. I tako je se dešavalo i on nađe uvijek kanal neki gdje Koga dakle, može. razvara društvo, pravi naravno, probleme među ljudima, mržnja, pokušati, netrepeljivost. Naravno, će da. pokušati nekada putem vjere. Ne može putem vjere može putem ekonomski interesa ili naših dunjaličkih šićara koje mi imamo. Nekada ne može tako, on će putem glasina koji proširi. I onda, vi ne znate, vi mislite da to dolazi od te osobe, a u stvari dolazi od drugih koji manipuliraju. A sad je, kako bi rekao, mogućnost manipuliranja onaj izražena do krajnjih granica danas mi da, to možemo Da, otovećama isto nešto Naravno. kasnije u drugom dijelu, Ali evo spomenuste spomenu Muslima. Znamo da dakle radite na Musimovoj zbirci dokle se stiglo na tom planu i evo koliko Muslim govori o ovim stvarima. A što se tiče Muslima mi smo upravo htjeli da i to već godnama radimo da završimo kompletno Muslimer utobsite gotovo su sve prevedene kod nas komentirane ostaje još muslimi mi smo ranije radle da se ima priliku da završim onu skraćenu verziju muslima u tri toma i sad radimo ovi u osam tomova mi smo već priveli kraju prijevod i priveli kraju komentar a, hadisa uzmene radi još kolega iz Novog Pazara koji uskoro treba doktorirati na srpskom jeziku u Beogradu to je Semirebrenja to je moj student bivši koji je kod mene završio fakultet dole u Novom Pazaru i jedan izuzetan momak i nas dvojica, to smo priveli već kraju prevodi i komentar, sad su ostali samo recezenti, oni su završili po već nekoliko tomova i lektor da završi svoj, onda idemo na tenčko uređenje pa se očekuje prilike za dva do tri mjeseca da bi to moglo da uđe u štampu i inšala očekivati za jedno tri, pa možda do četiri mjeseca najkasnije da bismo mogli imati pred sebom taj ogroman projekat. I ja sam upravo zbog ovih stvari i pokrenuo to da se uradi jer mnogi ljudi na temelju neprovjereni informacija donose zaključke. Fitne nastaje kada se ne na Kur'anu i sunnetu, na ovim pravim izvorima, temeljnim, fundamentalnim, esencijalnim, kad se zasniva učenje, nego kad se zasniva na ovim izvitoperenim učenjima. I ima muslim i njegov sahih kao što i Buharin, nakon Kur'an i Kerima, kao što znava Buharija i muslim, su najpouznanija dva dijela pod ovim nebeskim svodom. I sada, ukoliko, naravno, druga dijela uđu koja nisu pouzdana, onda često izmišljeni hadisi, budu predmet raspravljanja ljudi i oni se slanjaju na njih. E, mi smo htjeli, upravo nakon što je Buharija preveden i komentiran, da ima muslim dođe na svjetlo dana, bar u naš narod, i da onda to bude najbolja tvrđava za odbranu od razne ovi negativnosti i on će sigurno doprinijeti da kod mnogih ljudi, kako bi rekao, raščisti to, to jedno, kako bi rekao, njihov horizont, da ne odu upravo u tu vrstu fitne, jer fitna je vrlo opasna i jedino možemo sačuvati da ne uđemo u nju, sljedeći im Kur'ana i Sunneta, a najbolji načini upravo onaj, recimo, Buharija i Muslim koji nakon Kur'ana i Kerima, tumačeći Allahove ajete, pojašnjavaju nam kako da, da, da, do, do, do toga dođe. I zbog toga je, ona onaj, muslim spomeno stvarno veliki broj hadisa upravo vezano za ovu. I ovaj hadis koji malo prije rekli da li selam izašao na tvrđaju Medine i rekao pojaviće se kao kapi, kiše. Pa onda je iza toga spominjao ima, imate desetine desetine i onaj možda najmanje, stotinu i više hadisa koji su spomenuti vezano za ove vrste razni smutni koji se pojaviti. I onda poslanik Ali i Salaam upravo kod imama muslima spominje kako liječiti to šta uraditi kada dođe vrijeme fitneta. Je tako? To nas interesira kao vjernike i naravno sve druge ljude treba interesirati kako da dođe do toga. Ali mi kao vjernici, pošto vjerujemo Allaha, njegovog poslanika Ali i naravno slušamo njihove savjete tako? i onda poslanik Ali isalam, kaže el ibadatu fil harji ka hijjati layya to je da kad upro hadis koji je spomenut kod imama muslima i koga smo mi komentirali tamo lijepo. u stvari kad dođe do harja harsno Herdž malo prije definirali tako ga definirao poslanik alejhi salam kao ubistva dakle kad puna nastane ubistva kad se više sad ne zna kad neko nekoga ubije ne zna te ko je po pa da sumnjate u jednog u drugog ne je kriv ni ko i onda je fitne i onda se onaj sad i često i onaj naravno nevin strada a neka strada i onaj koje služimo da strada u nekim tim svojim el tako rabatama koje radi međutim vrlo često najčešće stradaju upravo oni koji su nevini jer oni su najmanje pripremljeni zato on one on priprema ništa a ovo ovaj je drugi recimo ove mafije one pripremaju nešto ili oni ljudi iz interesnih sfera oni pripremaju oni čak i pripremaju tu neku vrstu ubistva a ovi nisu pripremljeni najviše stradaju oni kaže poslanik Alisama kada nastane vrijeme fitnete ubistava onda priđite priđite i badete što više i badeta u svojim dijelima. Jer kada čovjek je badetu manje je prisutan i na ulici, manje prisutan i ovamo na drugim mjestima, jer čim si prisutan ti moraš se za nešto opredijeliti. Ako se predijeliš tao na jednu stranu. Ako ostaneš neutralan, dušman si svima. Prema tome najbolje onda i badet, znači malo više se povući, jer kada bi se svi mi povukli, onda ne bi se mogla anarhija napraviti lako u društvu. Vite kako poslanik to tolijepo kroz ovaj hadis govori vrate se ibadetu jer vraćanje ibadetu, tj. prakticiranje ibadeta tada, posebno ne osim ovi naši pet dnevni namaza, ramazanskog posta, što više posta, jer čovjek kad posti neće ružno riječi već. Kad posti čovjek kad te neko napadne i uvridi, ti kaže inni sa imun, inni sa imun. To je poslanik A.S. preporuka. Ja postim. I na taj način mu kažeš, ne mogu, ne mogu. Najinteresantno se ljudi čuvaju kad ne mogu i za Ramazan mi znamo da se ljudi puno više čuvaju, tako kad bi i na filmu posili česlo, odmah drugačije jer ako kažete meni kad ne postim ja ću ko malo se više kučopijeret pa ću reći vam nešto od vrata, al kad postim naći ja reći, nemoj bogati ja postim, nemoj da, da da kvarim post. I tako će nas u stvari i bade čuvat. Zato li selam kaže ona jel tako? Eli baletu filherdji Ke leje, To je kao da si hidžu činio meni. To je kao da si došao pod moje okrilje, pod moju zaštitu. Jer na taj način znači, sklanjaš se u, u, pod moj sunet. Jer sunet je u vrijeme fitneta skloniti se u ibadet. Čujete da se povuče, da malo zikri više čini da sam sa sobom razmišlja. I na taj način neće on učestvati u teme. Kao što kaže poslanik alaihissalam u jednom hadisu, kaže kada dođe vrijeme smutnije, kada dođe vrijeme ubistava, onda uzmite, kaže, sablju i otupite o, o kameni dakle ako naleti da ga možeš samo udar tu odbrani al da ga ne ubiješ jer tada će ubije ti drugi pa će onaj koji ubije ići u đehannam A ako tebe ubije, onaj ide u džhennem. A ako on bude ubijen, također ide u džhennem, zato što je imao namre da ubije. A ti istupi tu, onaj razumijete, sablju. Zato je Ebu Hureyre, radijallahu talanhu, koji je bio najbolji poznavalac hadisa, poslanika, ali se lama, od njega najviše je prenio hadisa, kada je nastalo vrijeme fitne između Hazreti Ali i Hazreti Moavije, radijallahu talanhuma, on je, onaj sebi pravio sablju od drveta. Pa kad su ljudi vidjeli šta ti je volat, ovi od sablje, kuju, od, od, od čelika kuju, a ti... Kuješ od drveta, to jest pomalo praviš od drveta, kaže ovo ja pravim da ne ispane da sam kukavica ko naleti na mene da mogu ja da potignem sablju, ali ako ga udarim da ga ne ubijem. A on mene ako ubije, on ide u Džahnem kako je poslanik, ali sam vam rekao. Dakle, vidite kako su muslimani vodili računa o tome da on ne bude predmet fitneta, da on ne bude onaj koji će ubiti, nego naprotiv da on bude ipak dostojanstven da ne kaže da je kukavica i da neće izaći na Megdan ako neko naiđe na njega. Ali hoću da kažem koliko su prvi generaciji o tome misle i rado ju opet nekad dođe do fitneta jer ovi manipulatori oni su izuzetno jaki i pogledajte danas kako se manipulira ljudima u čitavom svijetu kako od istina postane neistina neistina istina zar je moglo ikada kod normalni ljudi da neistina postane istina i da zlo postane neistina, dobro da nemoral postane moral a moral nemoral to nikada nije se dešavalo ali ovo manipulacijom putem televizije facebooka interneta putem razni oni manipulatorski kuća ekipa koje ništa drugo ne rade nego se samo alziraju tome dolazi do ovoga što imamo danas u svijetu. Da, o tome ćemo evo nakon što se kratko odmorimo uz marketing. Poštovani gledaoci, podsjećamo ovo je emisija Put istine govorimo o smutnji, sa nama je u društvu profesor doktor Šefik Kurdić. Professore, evo pričali smo dakle o smutnji, o fitni, o tome u kakvom je obliku bila nekada. Evo, možemo slobodno reći u danas u modernom svijetu u kakvom živimo. Ja bih nekako izdvojila ovu virtualnu, možemo li tako nazvati, internetsku smutnju koja zaista donosi mnogo zla, mnogo problema, mnogo razdora, mnogo netrpeljivosti, razvoda brakova i tome sl. Naravno da može jer kako god ne predijemo u svemu pa u nauci i tehnici, Znači nimi se još više napredimo u ovim nekim negativnim stvarima. Tu smo onaj, na neki način šampioni sigurno. A utavno nam pomažu i ova nova pomagala koja mogu naravno da budu i tekako koristi, isporištena am... za dobre stvari kao što recimo jezik može. Jezik može da bude upotrebni u istinu da afirmira dobre stvari, da veliče Allaha. Da ona neki način bližava ljude da našim jezikom uvijek govorimo dobro da ljudima prelazimo i tako dalje da im lijepo da ljudima kažemo, odgovaramo na pitanja jeste, koja ih se tiču naravno, koja ih zanimaju da tište, da imamo sokolimo za život i da imalo pokrenemo i tako dalje stvarno jezikom se puno toga može, ali isto tako možemo negativne stvari od gibeta ne smijeta promišljenja tuđe riječi i obično fitne nastaje putem jezika i putem tijelemenata jesada to je bilo nekada daleko teže čovjek koji živi u drugom gradu trebao se doći do njega po pa nešto kazati da bi ga ne ljutili danas vi to lako radite putem Facebooka, interneta, radi drugi naši imamo telefone, SMS poruke i danas može naj, najveća luda da vam pošalje bilo kakvu SMS poruku, ružnu ili recimo najveći luđak može danas da da onaj pokrene neku čitavu lavinu napada nekoga čovjeka Upravo preko ovi, virtuelni, tako, ovi naši virtuelni pomagala koje mi danas koristimo, recimo na Facebooku sjedi u svojoj kući, on nigdje ne miše. A može i zazvati čitave ratove među ljudima, može i zazvati čitave sukove među porodcama, može čak napraviti haos u društvu i može napraviti haos u, u braku. I mi to vidimo da ljudi rade i zbog toga ja bi upozorio Nato to jer, jer, jer često vidimo i ove odgovore koje šej Google daje, to je poznati sa še i najveći učenja na Dunjalu, koji niko više ne pita, sad normalne ljude, učenjake imame, eksperte iz razne oblasti, nego samo kucavaju tam što im se ponude. Sada imate nekada stvari koje je stvarno temeljene koje se nude, ali zato imamo puno stvari koje nisu temeljne. Mi to ne možemo lako rašlanti dok neko ne bi stvarno vidio od sručnjaka i rekao da je to to. I zbog toga imamo evo, danas i čak među muslimanima, unutar nas muslimana, Dakle, vjernika imamo onaj brojna haotična stanja koja nastaje upravo zbog toga što Svako može da ubaci što hoće, imate joj sada operira se sa, ja sam imamo hadis postruci pa pratim malo to, vide, operira se sa velikim, ogromnim brojem lažnih hadisa koji se iznose i na taj način neko naravno želi da unese da što više plasira ovi lažni hadisa kako bi ovi sahiji od toj vjerodovostojni provjerni hadisi ostali u zaprećku. Dakle, negdje sklonuti bili marginalizirani. Da bi se, znači, Islam predstavio sasvim na drugačiji način, Dok toga smo mi da muslima, naravno, prevedemo i činimo dostupnom našem čitateljstvu da on može da na neki način onaj bude filter koji prečišćava upravo te predaje koje dođu iz svaki hadisu. Muslimo je i u Bohari vjerodostojeno da čovjek kad dođe, onda u istinu, ako je samo tamo spomenuto nema ni malo sumnje ni dvojbeje da ga primjeri u životnoj praksi. I posebno ovdje bih želio naglasiti ovaj segment, a to je da je puno brakova razvedeniji danas u svijetu i puno brakova koji su pred razvodom upravo zbog interneta, zbog Facebooka i razne drugi ovi društveni mreža koje su danas i tekako ušle. Paukove mreže, naravno, pravi. Da. One su ušle jednostavno u na naše kuće jer vi ako imate nekog manipulatora vi možete zaključati vrata, ne date mu svoju kuću. Ali i Facebooku, i internetu, nezatvornikom, on ti je poput na i koji ulazi ono bez, bez kucanja i ulazi kroz zatvorna vrata. I, I to je danas najopasnije što ljudi ne mogu to da, da na neki način razlučuje šta je šta i ne mogu sebe da na neki način zaustave do određene granice. Da kažemo, evo ovdje je granica. I to kolik, je veće ovisnost, može naravno, se reći. Čovjek da. koji je oženjel, žena koja je udata, da mo, možda stavi sebi i da kažu, ja sam udata, imam muža što treba neko da mi sad onaj neki neko šarmiranje preko interneta pruža je tako mislim ali ali to to je danas u da čak udate žene preudaju se iz jednog braka za drugi a da tog budućeg muža nisu ni vidjele imate puno takvih slučajeva i ja znam za jednu recimo ženu njen babo mi se ja dio dakle ćerka njegova koja udate dvoje djece ima i lijepi ajreli sretan brak neki joj se javio čovjek koji je kažu ružniji pet puta njenog muža, ali je vađa znao lijepo da govori, lijepo da je šarmirao i tamo pute. Lijepo naravno, znao kopirati naravno, i, stihove i to. On je svašta radio i na kraju i Skypeom se viđali i on je nju jednostavno ona, na neki način toliko obezglavio da ona ostavila i muža i dvoje djece i odšla sa njim. A nikada nije vidjela i tek će ona vidjeti razočarenje kasnije. Jer pazite, svi mi kad nastupamo i jedan je nastup javni, drugi je onaj normalan nastup koji onakvi kakvi mi jesmo. Zato je Buharija muslim čak je tražio preko svojih žena sestara da ispituju recimo bračno stanje nekog muhaddisa, da vide je li on kad se pojavi među ljudima ona lijepo nastupa, osmihnut je ili prema svojoj ženi čak i kada je sa postelji, da li je maltretira ili prema nju dobar. I na, na temelju toga su preuzmjeli hadise, ne na temelju toga, samo što mi na televiziji pokranemo facu, malo se dotjeramo, sredimo frizuru, začešnjamo. Jer danas se jako pridaje da, toj vanštini naravno. Ovaj, pažnja. Naravno. I svakko nastupa, on nastupa osmjehnut oni ide da osvaja nekoga i taj neko osvaja i sada ona žena koja ima u braku recimo ili mur svejedno ima u braku problem sa ženom ili žena sa mužem oni normalno osjećaju potrebu da, da budu da im neko pruži lijepu riječ da im kaže lijepu riječ a vidjeli ste mi kad se nekome udvaramo i mi gdje smo bili momci i vi djevojke uvijek si nasmijana nisu niti ne čitaju sa smrknuta na svog momka je li tako li momak na vas nego uvijek je Osmi, od uha do uha razvezan, razumijete zato što što želiš tu osobu i što želiš da je osvojiš na kraju da budeš njegova Hanuma ili ili ona on vaš muž i tako dalje. Međutim u braku se tek pokažu prave stvari. Onda onda je sve na vidjelu. Je onda onda nema šta se skrivat, Ja to je život. E sad ovo što mi imamo u tom virtualnom svijetu, to nije stvarni život. To je život samo onako gdje se samo idealne stvari iznose. I onda ljudi misle da je to tako. Međutim, vidjet ćete kasnije i ovaj isti koji vas je šarmirao da će isto kada bude problem nastupiti možda pet puta loštije nego vaš muž. A mi obično kad imamo problem mislimo da drugi neko ono kaže, a vidite. I onda se ona jadi tamo, evo, mone muž ovakav, onakav, on kaže, pa zar može takav debil biti, kako bi ja to znao lijepo. Razumijete? I onda on, on on svojim govorom u stvari nju, ona misli da je to tako. Tako isto za muškarca. I slično tome. I onda obično kad smo mi onaj, Predstavljamo se drugima ima to uvijek ono u najboljem svjetlu. Ako izađeš na korzo, izađeš u grad, normalno lijepo se dotira sređen, ali da vidimo kako će tamo djelovati. Žena izađe na šminka, se dotira, sredi, frizuru i tako dalje, onda izađe i onda svi ljudi gledaju u nju. Međutim, kad bude kotuće, nema sminke nema onoga, onda morate nekad bježati iz kuće. Razumijete, jer ako nije stvarna osoba, jer vrlo je bitno da budemo što stvarniji, I da se drugi minuta rijemo više nego svome mužu, kod nas se više žene dotiraju na ulici i kad je na ulici super dotirana, kad je dotirna. kod muža ona može biti u staroj haljini, može biti ona nepočešljana, može biti ona ne našminkana, mužu se šminka, ne, čaršija bula. kome se mi šminkamo, tako ovo na Facebooku, na internetu videli ste, svi pokazuju na najbolje. Zatim Ako pratimo čak i u arapskim zemljama i u posljednje vrijeme imamo veliki broj razvoda brakova. Zašto? Zato što ljudi imaju, recimo, ženu i ona je rodila njemu četvr-petore djece u arapskom svijetu, mašadla toga, ima puno djece i normalno žena rađanje ne može biti kao djevojka, to je jasno. I ona vremenom, normalno, se i troši žena s jedne strane, s druge strane god prolaze i normalno kad uđe na internet, otvori strancu i dolaze njemu najljepše djevojke sa 18 19 20 godina i oni obično ostavljaju te najljepše koje su koje Allah dželešan učinio stvarno lijepim fizički i dakle sa svojim djelovima tiela koji jednostavno čovjeka onaj je tako osvajaju i onda on gledajući tu na internetu koja je spakovana fina lijepa a vidi svoju ženu koja već rodila četvrlo-petra djece, pa ne blizu i kaže, vidi s kim, ja to živim, a vidi ove. I on sad misli da bi mogao da osvoji ovo, ova njega svakako neće. Ova, ova radi to za novaci, ova se pojavljuje, neko manipulira sa tim da bi što više imao oni koji prate ili neku vrstu zarade i onda on svoju već ženu u najmanju ruku, ako ne dođe do braka, on ju već malo marginalizira. On već nema volje, on je vjerovatno s njom i stupio i ušao u, onaj, u brašnu, on kaže. Ženo, ja ne znam šta mi je baš u pera, nešto nije samo u redu. A što jer ne možemo sad kad vidi onu onako lijepotu i vidi svoju ženu koja je već ono malo dotrajala, on nema onda apetita više svojom ženom, zato je vrlo opasno. Opa zanite taj virtualni svijet. mi te sene na račun i onda vidjeli ste, čak znaju onaj tako lijepo da se ponašaju, a to je sve spakvano. Jer zato se priprema taj svijet, svjedno, da li muškarci ili ili žene, govorimo oba pola, samo ja to spominjem ženski svijet zato što što je Allah učinio nje izazovnim u odnosu na muškarce, recimo, i nje dijelove tijela učinio privlačnijim nekako za muškarce i one mogu da naprave veliki broj fitne, to se dešavalo mi to znamo da su dakle čak onaj preudavala se, i to nije udaja, nego trčanje za drugim ljudima, a znamo po islamu, žena mora da se rastavi, pa tri mjeseca prođe najmanje, jel tako, tri mjeseca pranja da bi ona mogla se uda oni je se dešavalo da odma iz kuće da za drugoga i da remeti prvo što je napravila jedan grije, što je uradila to što je uradila, a drugo što nije posola Allahov zakon o tome da mora tri mjesta najmanje da prođu da bi se eventualno, koliko dođe do pomirenja, mogli jedan drugima vratiti, da se zna čije dijete na kraju, koliko i dođe do začijeće, jer treba da prođe ta mjesečna pranje itd. E zbog toga, kažem, ovaj virtuelni je tako način djelovanja vrlo vrlo opasan i čak opasniji od ovog iz našeg uobičajnog. Da, spomenuli smo samo razvode brakova, dosta je tih posljedica tog virtualni smutnji od razdora među ljudima, netrepeljivosti. I, Ma naravno, i to smo imali dalje. do sada, pogotovo što, što ljudi mogu sada vidite da kroz lažna imena dijeluju, on stavi ime, nekoga čovjeka ili neke životinje, neki zeke, mede, mediji i tako dalje. I onda stavi i onda iz za toga djeluje nema ni svoje slike, on čak može da stavi sliku sasvim druge osobe. Pa imate osobe recimo koji stavi sliku mladića, a on je u stvari neki starac koji želi eto a na taj nad sudar u đara djevojka ili djevojka koja stavi ili žena stavi mlađu sliku, onda ako nje lijepe, ona želi samo da izaziva onako, možda ona, jer ona ona ona sjedi u kući, ona dosade, ona da vidi, hoćelo se neko javiti, nećali onda se tu mogu to da pravite. Zatim i prijetnje koje to imate putem recimo interneta, sa svako može otvoriti neki onaj profil i sa njega vam puti prijetnju i da vi onda onaj trebate ganjati, treba policija da da radi nekada mjesecima da bi recimo otkrala takvu osobu, a to može da bude šala, može a čovjeka uz nemiri kao jer on ne zna je l to stvarno ozbiljno ili ne i tako dalje i onda onaj može takođe mogu da govore recimo tu o vašoj porodici, vašoj ženi da kažu ona je vakva, onakva i sad vi onda dođete u sumnju, stvarno ali moja žena takva a neko vam uputi to ona nema ni imena ni prezmena pravog i onda vi ona i sad možete uh, možda i sumjeti, umjet ali ipak čovjeku nije svejedno isto ono kad je onaj Hazreti Aisha bila optužena Poslanik sallallahu bio van sebe on zna da je ona poštena sigurno međutim opet nešto u čovjeku onaj počne da ga tangira tako dok Allah nije objavio kuranski ajat da ona nevina I danas imate ovi, ovi sektašije koji da, smatraju... Da, danas je to jako teško, Znamo tada i... je tom kuranskim tačno ovaj. Da, ali pazite, da. to je kuranskim ajetom objavljeno da je ona čista, nevina, neporočna i opet imamo danas eo, sektašija da. među muslimanima koji smatraju da ona bila bludnica. Znači, ne vjeruju Allahu u knjigu, ne vjeruju ono što je Allah onaj direktno, dakle, intervenirao i poslao brzo jav. Telegram posla Nikola Islam preko Meleka Džibriila kroz kuranski ajet. I opet imate ljudi, a kamoli, što mislite da, da da nije objavljeno kakava bi tek fitna nastala. I zbog kažem, vrlo je teško u ovom vremenu fitne se snaći. I zato kaže, najbolji način jeste da se umnožavaju te pozitivne svojstva kod ljudi, da se ona afirmiraju, da se afirmira dobro, da se dobro, što je moguće, više širi. I ovom prilikom, hoću da izrazim evo svoje zadovoljstvo, što imamo dobro broj omladne danas, hvala Bogu, i na ovim društvenim mrežama koji vidim šire, stalno dobro onae naravno kroz ajete hadise stalno se govori lijepim stvarima i na brojnim profilima nemate ništa što je ona nemoralno, što je loše, što je negativno. To je vrlo bitno i dakle vidite da, da može. I ako se to bude umnožilo, onda će i na internetu zavladati sve više dobra. A ako mi pustimo da svi drugi rade ono što poput nemoralni scena, nemoralni fotografija, svega ostalo, linkova, filmova i itd., onda je normalno da će to više zavladati. Onda će naravno nasjesti i oni koji su dobri. Jer kad vidite da je jedan trend ide, onda imate ljudi koji ono idu uz trend. Pa ako je ovo danas in, i ja sam ustao. Razumijete, kod svi Turci tu imali ali mujo, ima naša izreka. A međutim, muslimani je takav da on neće. I ako svi idu u vatru, on će reći, ne. Nisam ja baš onaj siguran da alja može izdržati vot da ja malo ipak prikočim da povučem ručnu. E takvi imate i hvala Bogu takvi je sve više i ja se nadam da će vremenom kroz osvješćenje naše ono jel tako i unutarnje i naše ovo izvanjsko dakle djelovanje svana na, na ljude da će to jednoga dana prevladati iako su iskušenja zaista teška i nalazimo se u ovom bremenitom vremenu, u turbulentnim vremenima kada, kada svi pokušavaju svoje interese na nature, kada svak ima svoju istinu, a zna se istina jedna, ona dolazi u gospodara svemira. I dok ne bude istina jedna i do ne budemo se mi vraćali na, na jedan osnov, jedan mm. izvor, nećemo lako, onaj, jer ovo pijenje recimo, tog, te vode i nekih lijekova Koji, koji su zagađeni iz bilo kojih drugih dijelova, isto i ona voda koja je zagađena kao i ona voda. Ali izvor koji nije zagađeno neće naštiti čovjeku. A ovaj svaki zagađeni izvor će naštetiti čovjeku njegovom zdravlju, tako i ovom našem duhovnom i našem Psiškom zdravlju će sigurno naštetiti brojni ove scene koje danas gledamo, ukoliko nisu prošle ove filtere. Evo, samo za kraj emisije koliko nam je ostalo, može da kažemo još koliko evo mediji imaju, kakva im je uloga u, u ovome svemu što pričamo. I kada je u, pi, pi, u pitanju ta pisana riječ i elektronski mediji... Stiče sami medija, oni, oni stvarno mogu učiniti puno. Mediji su stvarno moćni. I oni mogu puno toga da uradi. Oni mogu manipulirati ljudima, a mogu stvarno afirmirati dobro. I sad zavisi sve od medija do medije. Mi smo imali prilike to pratiti i vidjeti. I žalosno je da mediji često su pod nekom vrstom kontrole nekoga drugog. Mediji treba da bude slobodni, To je njihova uloga. I nego uloga je upravo u tom osvješćivanju, odgajanju ljudi, preodgajanju ljudi, transformaciji ljudi i stvarno vidite kad nekada medijima bude nešto afirmativno, osjetite u narodu kako lijepo govore afirmativnim stvarima. Znači osjetite da popravlja to narod. Ili recimo kad je neka emisija kao što ima TV i na vašoj televiziji raznim drugim onaj TV kanalima recimo humanog karaktera pa se pomaže nekoj vrsti rotini, osjetite na na ja nekad na svojim planove poruci osjetim da oni sve suze zbog toga slučaja. Znači, oni se već saosjećaju sa tom porodcom. I onda pripremate dijete svoje da ono se osjećaja sa drugima i da imate to pomogne drugima. A kad imate samo serije u kojima se samo vidite Laže je pod i u serijima koje, koje vidiš kako žena vara muža i kako je umjetnik da ga prevari. onda čiš, Koja je to poruka? Da govori našim čerkama ili našim sinima kako će oni sutra varati. Oni tu samo dobijaju informacije kako da prevare. Ili imate one akcijne filmove. Tu stalo ubijstva i tu su pljačkanje banaka i ostalog. I sad naša djeca u stvari gledaju Na, kako, će, čudo, kako će on sutra nešto raditi. kako ona je pameta, kako su osmislili akciju. Umislite da se osmislila akcija, kako da dobro prezentiramo, kako da istinu prenesemo, kako da nekome pomognemo. E to mediji stvarno mogu puno učiniti. Međutim, nažalost, mi to vidimo, recimo, da onaj neki mediji koji su pod kontrolom nekih ljudi, recimo, koji rade za interes nekoga dali petog kolonaša, dali izdajnika ove zemlje, dali jel' tako pripadnika koji koji žele da pomognu ovoj zemlji, vidite, da je sve to usmierno, iako dovode, naravno, ona jel' sagovornik komisije idu samo oni koji odgovaraju njihovoj opciji. Zatim, ako su recimo printani medije, kao što smo imali priliku u posljednje vrijeme vidjeti, onda recimo objave tekstove protiv određeni ljudi. A niko nije pitao te ljude Šta oni Nema kažu o tom? Strane, da. Pravi profesionalni novinar je onaj koji će kad objavi jednu informaciju u istoj toj novinu ili odmah u sljedećem pitati onoga koji je tu prozvan i zato vi sad prozovete čovjeka ni kriv ni dužan da je proneverio, da je ovo uradio, da je ono uradio. A nemate uopće on ne može oni pošalje to on neće da mu objavljaju. I onda na kraju ispadne da istina ono što je, je govorna i nemamo pravo na to jer svaka uvreda čovjeka kaže poslanikala u jedno od svojih predanja da je bolje porušiti kaban nego povrijediti jednog vjernika. Pa teško leonima koji povrijedi vjernika, njegovo srce učine nemirnim zbog neke informacije koja se da zato stavi u medijima stvarno odgovorni do, do, do bola, što bi se reklo, jer, jer se sa jednom informacijom može napraviti upravo ono, o, o fitnetu kojim govorimo, najviše može se pokrenuti putem društvenih mreža i medija. Najviše i to se obično i čini i onda dobijete sad sliku o čovjeku i vi ga počnete mrziti, a, a, a čovjek možda bolji od, od samih vas. Možda više dobro želi nego bilo ko drugi. Ali vi njega počnete već mrziti zbog one emisije koja je bila ili zbog neke informacije koja se pojavi. Zato tu dominari poslano trebaju biti odmjereni, moraju biti realni. Jer vidjelite kako onaj je bio poslanik, ali i selam, kritikovao na strane Allaha želčanu Dawuda, koji je čovjek mu došao i rekao, vidiš, on ima stotine novaca i hoće onu moju jednu još da uzme. I normalno Dawuda, ali i presudi u njegovu korist, čuju da ti uzme jednu ovcu, on ima stot novaca. tim nije bilo tako. Alloga je sudje, morao se sasršati onog drugog, koji ima neki ima stot novaca. Je li to? Jer nekad onaj koji ima jednu, hoće njegovi 99. Čovjek ne da svoje normalno. Preto me, pazite, mora se uvijek druga strana sasršati. I zato je pravi medij pomeni, Mediji koji, koji savjestno pa radi, pravilo, jeste je strane, da uvijek ja. bude i jedna i druga. Jako informacija, neka se onaj provjeri i zato su tu i novinari da, da provjeravaju zato i dobijaju. Jel tako, onaj, plate ili se bar andažiraju bez plata. Na mnogim medijima mi znamo da ljudi radi bez plata da bi afirmirali dobro koliko mogu, naravno. A neko će da da voli da ubaci nešto i posebno je ovo opasno kod nas u novinarstvu, vila radi televiziji, ta senzancijalna vijez koja bitno da odi. Vrlo je bitno samo za narod. na da se proda. veze što to uopće nije istina, ali je bitno samo... GONU neki naslov se stavi koji uopće čovjek nije kazao da bi se prodala novina da bi se onaj tako emisija odgledala ili nešto na, na TV kanalima se smiče tome. I to su ekskluzivne vijesti. to da se treba čuvati, novinari <laughs> da. trebaju da iznalaze neke stvari koje su stvaro zanimljive i koji će nas ona jel' tako naterati da ih gledamo. A ne onaj neistinom da to rade ili poluistinom ili nekom senzacijom koja uopće onaj nije od toga stavi se naslov. Ono onom vezu nema unutra sa onaj što piše i tako dalje. Evo, profesore, samo e, kratko na kraju poruka. Dakle, e, što dalje od sumije ili ako se pojavi, šta činite? Pa, moja preporuka da mi, kao e, prije svega, govorimo o sebi i o drugima koji su vjernici, da prije svega vjeruju Allah u njegom poslaniko. Oni su fino kazali da čovjek treba u svim tim e, vrlo neugodnim trenucima da bude, što bi rekli mi, ono smiren, da pokuša da, da ne ide samo emocijama, nego da pokuša da sagleda koji bi mogle posledice da nastanu. To jedno. Drugo, da zna da će sutra biti odgovorno za to. Zato ja kažem, najlakše je s vjernicima, pravim vjernicima, i on, kad spoznaju i kaže nešto protiv vas, a sazna da je to da je ipak uradio pogrešno on će doći tražiti halalal zato kod nas ima halal zato se kaže sunnim danu Allah prašta čovjeku može oprosti sve grijehe koje se počini prema njemu ali neće one grijehe koje smo jedni prema drugima počinili vidite kako je to Allah ostaje namjeru da mi tražimo da upravo to da se fitness manjuje jer ja mogu protiv vas možda nešto kazati loše ali ako vi mene nazovete karte pa vi ste ono tu pogriješilo, nije tako, evo imam ja delilo, evo svjedok. Onda sam ja dužan kad neko posvjedoči da nije tako da dođem i tražim halala od vas. E to je ono što je kod nas vrlo značajno. Zato vidjeli se kad Nahadž odlazi, halaj se svima, ne može otići ako se nije halaliju. To znači on već ovdje e, Islam ga tjera da on, ukoliko ne može se odvojiti totalno od da ga svede na najmanju moguću mjeru. A to je, to je, to je naš cilj. Zato moja preporuka jeste pri svega ga da gledaju što Allah kaže poslanik ali isalam, da što više kad bude do toga došlo se povlače, da što manje govori kaže ali selam kad dođe vrijeme fitneta onaj onaj koji sjedi bolji od onoga koji stoji onaj koji stoji bolje od onoga koji hoda, a onaj koji hoda bolje od onoga koji trči. Znači onaj što je više uključen, on je opasniji. Znači, treba što je moguće više isključivati iz to jest povlašiti se i sjediti. Kao što kaže recimo za srđbu, kad čovjek uvati srđba, kaže ako stoji neka sjedne. Zašto? Jer kad stoji, lako će udar čovjeka u tom, u tom naletu srđbe. I otim kad sjedi, je vrlo teže udar. Kaže ako ako vidi da ima srđbne klegne pa što ti vi, legnete, vi ne možete lako čovjeka zavod i udar koji sto iznad vas i možete samo kad stojite a i onda neka kaže neka uzme abdest Po nekim predavama kad je mama Gazalia se spominjalo da treba onda uzeti onaj čak i igusul to jest to kupa i što je moguće hladnijom vodom da vidite kako onda srpska kaže ale salam ona srdba se ovaj šejtani od dva tri a vatra se gasi vodom, prema tome uzmite abdjest. Ili, ukoliko i to nije najbolje, onda se okupajte. I mi, kad bi uvijek nakon svađaja otošli na tuširanje, vidjeli bi kakvi bi bili drugačiji nakon nakon tuširanja i to malo hladnijom vodom. Tako da, da, da, dakle, sve ove elemente treba pokušati koliko je moguće više usklati. Što bi rekao, imamo Gazali, kad čovjek rasrdi pa dolazi do, do, do, do svađaja s nekim drugim čovjekom, kaže neka uzme odmah ogledalo, špiglon se pogleda pa će vidjeti kako se mu se oči razgoračile, sam sebe prepastu, reći, pa ja radi sasvim, pa se prepot sreće pošto je radi sa sam pa čovjek malo povući, razumijete dakle ima tu hiljadu metoda kojima ima mi mogli to pomalo da sprečavamo al čovjek nažalost stat kad ga nešto zahvati uvati ono da on misli da je jedini ona isprava zato Allah kaže kada budete došli u neku vrstu onaj nedoumi se sukoba vrate se Kur'anu i sunetu. Allahu nego posla Nikolislava to je iz Kur'ana i Sunne i mi to fala Bogu imamo dva ta korektiva koji će nas jel tako uputiti i neka filtera koji će nam ono što je dobro proći je kroz to ono što je loše, ostaći tu, ćemo se zaustaviti i nećemo doći do ovih određene situacija u kojima ćemo kasnije imati teške posljedice, a ova su vremena stvarno, ona je vrlo teška i zbog toga moj savjet, upravo ono što je ali, salam, rekao, povratak našim univerzalnim rezultama, dakle i badetu, a čovjek čim se vrati i badetu, onda smatra da je ono najbolje što Allah kaže. Nije veća, ni tuđa misa, ni moja, nego ono što je Allah rekao. I odma drugačije kad svi onda podvedemo potom onda će svi na neki način se korigirati. A ovako čim ja smatram svoju misao najjačom, ona je bog, e onda je problem, onda onda se ne vraćamo na istinskog boga, to jest na Allaha, na njegovu Kigu, nego onda mi to smatramo i zato mnogi ljudi na sudnjem danu vidite neće biti proglašeni kao vjernici, nego naprotiv, zato što svoju misao, što svoj stav, svoju opciju smatrali bogom. Brateme, Allah će reći koji vam bio bog? Mi ćemo reći Allah. kome laže? ko me lažete. Ko je Allah? Zna se, Allah je onaj koji određuje stvari, Allah onaj koji zabranio fitne, Allah onaj koji je zabranio ubijstva. Otkuda sad da se ti bio onaj uključen u to? I zbog toga ćemo sutra odgovarati. Znači, nismo mi stvarno vjerovali, to je isto onako samo virtualno vjerovanje. Treba pokazati u stvarnom životu da mi vjerujemo. A vjeruje onaj koji smatra da je Allah istina njegov poslanik. I čim je on rekao, nema veze što ide meni na štetu, ima da, što kaže Islami Islam tako mi Allaha da je moja kći Fatima ukrala jabio se ko ruku. Dakle nema veze što je sa šteta na njegovoj ćerci, alako je ukrala. Vidite? I to da ima taj princip, ne bi mi morao zatvarat bolan i ona zatvor u zenci na raznim drugim mjestima morao bi zatvarat ludnice, bolnice, morao bi zatvarate one zatvore, a ne sad problem nemamo gdje, o, o, ne omoj, gdje Nemamo ih gdje smjestiti. Nemovi gdje smjestiti? Da, profesore, hvala lijepa. Znamo da ste zauzeti, da radite u Simovoj ovoj izbirci, da širite dobro na sve strane. Hvala lijepa što ste evo, podijelili sa nama korisne sarje. Hvala i vama i meni uvijek zadovoljstvo da budem gostu vašoj televiziji. Poštovani gledaoci, toliko za večera. Svidimo se ponovako, Bog da, u petak. Do tada, eselamu aleikum i želimo vam svako dobro.